Elizabeth Kolbertová: šesté Vymírání. Nepřirozený příběh. Je-li v lidské trajektorii nějaké nebezpečí, nespočívá ani tak v přežití našeho vlastního druhu, jako v naplnění největšího paradoxu evoluce organismů, že v okamžiku, kdy život dospívá prostřednictvím lidského myšlení k pochopení sebe sama, Odsoudil už k záhubě své nejkrásnější výtvory. E. O. Wilson Mějí stovky staletí a věci se dějí jen v současnosti. George Louis Borges Část první Prolog Začátky, říká se, jsou často skryty ve stínu. Tak je tomu i s tímto příběhem, který začíná asi před dvěma tisíci lety vznikem nového druhu. Tento druh ještě nemá jméno, nic ho nemá, ale je schopen věci pojmenovat. Jako u všech mladých druhů je jeho postavení ošidné. Jeho počet je malý a jeho rozšíření omezeno na pruch východní Afriky. Jeho populace sice pomalu roste, ale zcela pravděpodobně se pak zase smršťuje, někdo by řekl, téměř fatálně, na pouhých několik tisíc párů. Příslušníci tohoto druhu nejsou nějak zvláště obratní, ani silní, ani plodní. Jsou však mimořádně důvtipní. Postupně pronikají do oblasti s různým podnebím, různými predátory a různou koristí. Zdá se, že je nemůže zadržet žádné zamezení přírodního prostředí a geografie. Překračují řeky, náhorní roviny, horská pásma. V pobřežních oblastech sbírají mě Dále ve vnitrozemí loví savce. Kdekoliv se usadí, přizpůsobují se a inovují své zvyky. Když dorazí do Evropy, setkávají se stvory, kteří se jim podobají, ale jsou podsaditější, pod pravděpodobně svalnatější a na tomto kontinentu už mnohem déle. Nejprve se s těmito tvory kříží, ale pak je nějakým způsobem vyhubí. Konec tohoto vztahu se stane prototypem pro další vývoj. Jak se náš druh rozšiřuje, kříží cesty živočichům, kteří jsou dvakrát, desetkrát i dvacetkrát větší. Velkým kočkám, obrským medvědům, želvám velkým jako slon, lenochodům vysokým 5 metrů. Tyto druhy jsou mnohem silnější a často dravější, ale rozmnožují se pomalu a jsou vyhobeny. I když je náš druh suchozemským živočichem, vynalézavě překračuje moře. Přichází na ostrovy obývané outsidery evoluce, ptáky, kteří kladou čtvrtmetrová vejce, hrochy velikosti prasety obrovskými ještěry. Tyto tvorové jsou zvyklí na izolaci a proto jsou špatně vybavení k tomu, aby odolávali nově příchozím nebo jejich spolucestujícím většinou krysám. Mnozí z nich rovněž podléhají. Tento proces přerušovaně pokračuje po tisíce let, dokud se druh už nikoli nový nerozšíří prakticky do všech koutů zeměkoule. V tomto botě se stává více či méně na jednou několik věcí, které umožňují, aby se homo sapiens, jak se nám začal, začal nazývat, reprodukoval v bezprecedentní míře. V jediném století se populace zdvojnásobuje. Pak se opět zdvojnásobuje a pak opět. Jsou vykáceny rozsáhlé pralesy. Lidé to dělají záměrně, aby se uživili už méně záměrně, přenášejí organismy z jednoho kontinentu na druhý a mění složení biosféry. Mezitím probíhá ještě podivnější a radikálnější transformace. Lidé objevují podzemní zásoby energie a začínají měnit složení atmosféry. To zase mění klima a chemické složení oceánů. Některé rostliny a živočichové se přizpůsobují a stěhují se. Šplhají nahory a migrují k pólům, ale velmi mnoho, nejprve stovky, a potom tisíce a nakonec možná miliony jich je bezmocných. A dostalo se vymírání a mění se textura života. Žádný tvor nikdy předtím nezměnil život na planetě tímto způsobem, ale přesto došlo k jiným srovnatelným událostem. Velmi, velmi zřídka ve vzdálené minulosti procházela planeta změnami, které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Pět z těchto pradávných událostí bylo natolik katastrofických, že ustávají svou vlastní kategorii, takzvanou velkou pětku. Zdá se to jako fantastická náhoda, i když to pravděpodobně vůbec náhoda není, ale lidé začali historii těchto událostí odkrývat, když si uvědomili, že sami zapříčinili další. Přestože je stále ještě příliš brzy na to tvrdit, že dosáhla rozměru velké pětky, vchází ve známost jako šesté vymírání. Příběh šestého vymírání, aspoň tak, jak jsem se ho rozhodla vyprávět, se stává z 13 kapitol. Každá sleduje druh, který je určitým způsobem symbolický. Amerického mastodonta, ale aby alky velké, amonity, kteří zmizeli na konci křídy spolu s dinosaury. Tvorové z prvních kapitol už vymřeli a tato část knihy se zabývá převážně velkým vymíráním v minulosti a spletitou historií jejich objevování. Počínaje prací francouzského přírodovědce George Cavira. Druhá část knihy se odehrává z velké části v přítomnosti ve stále fragmentovanějším v fragmentovanějším amazonském deštném pralese na rychle se oteplujících svazích Ant, na vnějších okrajích velkého bariérového útesu. Rozhodla jsem se jít do těchto konkrétních míst z obvyklých žurnalistických důvodů, protože tam byla nějaká výzkumná stanice nebo protože mě někdo pozval, abych se připojila k nějaké expedici. Rozsah změn, k nímž v současnosti dochází, je však takový, že bych mohla jít stejně tak kamkoliv jinam a se správným průvodcem najít jejich známky. Jedna kapitola se zabývá vymíráním, které probíhá víceméně na mém vlastním dvorku, a zcela pravděpodobně i na vašem. Je-li vymírání morbidním tématem, tím spíš je jim masové vymírání. Je to však rovněž téma fascinující. Na stránkách, které následují, se snažíme vyjádřit obě strany, zrušení z toho, co jsem se naučila, stejně jako hrůzu, kterou to ve mně vyvolává. Doufám, že čtenáři této knihy ji odloží s pocitem, že v okamžiku v němž žijeme, se odehrává něco opravdu mimořádného. Kapitula první šesté vymírání Atelopus zeteki. Město El Valle de Antón ve střední Panamě leží uprostřed vulkanického kráteru vytvořeného asi před milionem let. Kráter je téměř 6 kilometrů široký, ale když je jasno, můžete vidět zubaté kopce obklopující město jako rozbouřené hradby. El Valle má jednu hlavní ulici, policejní stanici a tržiště pod otevřeným nebem. Kromě obvyklého sortimentu panamských klobouků a pestře zbarvených výšivek, se tu navízí určitě největší světová kolekce figurín zlatých žab. Jsou tu zlaté žáby spočívající na listech a zlaté žáby sedící na zadku i poněkud obtížně pochopitelně zlaté žáby, které svírají mobilní telefon. Zlaté žáby oblečené do nabíraných sukní a zlaté žáby udivující tanečnicými pózami a zlaté žáby kouřící po vzoru Franklina Delano Roosevelta cigarety ve špičce. Zlatá žába, česky zvaná nosatka panamská či atelpus panamský, žlutá jako taxík s tmavě hnědými skvrnami je v oblasti kolem El Valle endemickým druhem. Panavě v Panamě se opokládá za symbol štěstí její obrázek je nebo alespoň býval vytištěn na loterijních losech. Ještě donedávna asi tak před deseti lety bylo v kopcích kolem elvale docela snadné na zlaté žáby narazit. Žáby jsou jedovaté. Nikdo vypočítal, že jet obsažený v kůži jen jednoho tohoto živočicha by zabil tisíc myší průměrné velikosti. Odtud ona živá barva, díky níž jsou na pozadí lesní půdy dobře viditelné. Jednomu potaku nedaleko El se přezdívá pramen tisíce žab. Člověk jdoucí podél něj by viděl tolik zlatých žab slounících se na březích, že by to pokládal, jak to vyjádřil jeden herpetolog, který tuto vycházku podnikl mnohokrát, za něco šíleného a absolutně šíleného. Pak začaly žáby kolem Elvele mizet. Problém, tehdy ještě nepocitovaný jako krize, byl poprvé zaznamenán na západě poblíž hranic s Kostarikou. Jedna americká postgraduální studentka ve zdejším deštném pralese náhodou zkoumala žáby. Na chvíli odjela zpět do Spojených států, aby napsala svou disertační práci a když se vrátila, nemohla najít žádné žáby a vlastně ani jiné obojživelníky. Neměla žádnou představu, co se stalo, ale protože potřebovala žáby pro svůj výzkum, našla si jiné místo výzkumu po někud jíždně. Žáby na novém místě se nejprve zdály zdravé, pak se stala stejná věc, obojživelníci zmizeli. Zhouba se šířila pralesem, dokud v roce 2002 v kopcích a potocích kolem města Santa Fe, nějakých 70 kilometrů od El Valle, nebyly žáby v podstatě vyhubeny. V roce 2004 se začaly mrtvolky žab objevovat ještě blíže El Valle v okolí města El Copé. V tomto bodě skupina biologů, z níž někteří byli s panami a další ze spojených států, Došla k závěru, že zlatým žábám hrozí vážné nebezpečí. Rozhodli se zkusit zachránit zbytky populace a přinést jich několik tuctů z každého pohlaví z pralesa a chovat je v umělém prostředí. Ale ať už žáby zabíjelo cokoliv, pohybovalo se to rychleji, než se biologové obávali. Než mohli uskutečnit svůj plán, vlna udeřila. O žábách z L. Valé jsem četla poprvé v přírodovědeckém časopisu pro děti, který jsem si vypůjčila od svých dětí. Článek, který byl ilustrován barevnými fotografiemi pananských zlatých žab a jiných výrazně zbarvených druhů, vyprávěl příběh o šíření pohromy a o snaze biologů před ní uniknout. Biologové doufali, že budou mít nové laboratorní zařízení budované v L ale jeho výstavba nebyla dokončena včas. Závodili s časem, aby zachránili co největší počet živočichů, i když je neměli kam umístit. Co nakonec udělali? Dali je do žabího hotelu samozřejmě. Neuvěřitelný žabý hotel ve skutečnosti místní postel a snídaně souhlasil, aby žáby byly ponechány ve svých ko kontejnerech v několika pronajatých pokojích. Z biologi k dispozici se žáby těšily prvotřídnímu bytování, které zahrnovalo i služby pokojické a uklízečky, Váděl článek. Žábám bylo rovněž servírováno hodné čerstvé jídlo, ve skutečnosti tak čerstvé, že potrava mohla přímo vyskočit v stalíře. Jen o pár měsíců poté, kdy jsem četla o neuvěřitelném žabím hotelu, jsem narazila na další článek o žábách, tentokrát napsaný v poněkud jiném tónu. Vyšel ve zprávách Národní akademie věd a napsala ho dvojice herpetologů. Měl název Žijeme v období šestého masového vymírání? Pohled ze světa obojživelníků. Autoři David Wake z Kalifornské univerzity v Berkeley. A vens v Redenburg z Kalifornské státní univerzity v San Francisku v něm uviděli, že během historie života na této planetě došlo k pěti velkým masovým vymíráním. Tato vymírání charakterizovaly jako události, které vedly k hluboké ztrátě biodiverzity. První proběhlo v období pozdního Ordoviku před nějakými 450 miliony lety kdy byl život stále omezen převážně na vodu. K nejničivějšímu vymírání došlo na konci Permu asi před 250 miliony lety a mělo nebezpečně blízko k úplnému vyprázdnění země. K této události se nikdy odkazujeme jako k matce masových vymírání nebo velkému vymírání. Nejposlednější a nejslavnější masové vymírání proběhlo ke konci křídy, kromě dinosaurů zmizeli i plesiosauři, masosauři, a amunity a pterosauři. Veik a Vredenburg na základě míry vymírání obožívelníků tvrdili, že k události podobně katastrofické povahy dochází i v současnosti. Jejich článek ilustrovala pouze jediná fotografie a situctu ve směs mrtvých a telopů panamských, ležících na fouklí a břichem nahoru na nějaké skále. Chápu, proč dětský časopis raději publikoval fotografie živých žab než mrtvých. Chápu rovněž pohnutku předvádět půvab oboj kteří si jako zvířátka z pohádek Beatry potrvé Objednávají pokojovou službu. Jako novinářce se mi však přesto zdá, že časopis promarnil příležitost. Každá událost, k níž došlo jen pětkrát od doby, kdy se objevil první živočich zpáteří, před nějakými pětistými miliony lety, musí být hodnocena jako mimořádně vzácná. Představa, že by šestá taková událost probíhala právě teď, Víceméně před našima očima mě, abych užila odborný termín, naprosto uchvátila. Také tento příběh si nepochybně zaslouží, aby byl vyprávěn tím spíše, čím je větší, temnější a má závažnější důsledky. Pokud Vek a Vredenburg mají pravdu, pak my, kdo jsme dnes naživu, jsme nejen svědky jedné z nejvzácnějších událostí v historii života, ale také její příčinou. Jeden plévelnatý druh, uvedli autoři, bezděčně získal schopnost přímo ovlivňovat svůj osud i osudy většiny jiných druhů na této planetě. Několik dnů poté, co jsem dočetla Vejkův a Vredenbergův článek, jsem si rezervovala letenku do Panamy. Centrum pro ochranu obojživelníků v Elvale El Valle a Ambifian Amphibian Conservation Center e (YACC) vyslovuje se Ivas. Stojí u špinavé cesty nedaleko otevřeného tržiště, kde se prodávají figurky zlatých žab. Má velikost asi před městského čtyř. Předměstského čtyřhraného domu bungalového typu a zaujímá zadní roh malé ospalé zo, hned za klecí se velmi ospalými lenochody. Celá budova je naplněna terárii. Některá terária jsou seřazena u stěn, ale více je jich naskladováno jako knihy na policích v knihovně ve středu pokojů. Vyšší terária jsou obývána druhy, jako je stromová žába listovnice přízračná Hylomantis lemur, která žije v nejvyšších patrech pralesa. Nižší slouží druhům, jako je bezblanka kraugastor megacephalus, které žijí v přízemí pralesa. Terária s vakorosničkami rohatými Gastroteca cornuta které nosí svá vajíčka ve vaku, stojí vedle terárií zdejších rosníček, jež nosí vajíčka na zádech. Několik tůctů terárií bylo věnováno zlatým a, a panamským. telepové mají příznačný houpavý způsob chůze, takže vypadají tak trochu jako opilec, který se snaží jít podobné čáře. Mají dlouhé hubené nohy, zašpičatilé žluté čumáky a velmi tmavé oči, jimiž jakoby upřeně a obezřetně pozorovali svět. I s rizikem, že to bude znít slabomyslně, bych řekla, že vypadají inteligentně. V divočině kladou samičky svá vajíčka do mělkých takoucích vod. Samečci zatím brání své teritorium z vršku nějakým mechem obrovské skály. V eWACC má každé terárium zlatých žab vlastní tekoucí vodu, kterou přivádí malá hadice, takže zvířata se mohou rozmnožovat poblíž na podobeniny toků, které byly kdysi jejich domovem. V jednom z těchto náhradních toků jsem si všimla šňůr perlám podobným malých vajíček. Na bílé tabuli poblíž někdo vzrušeně poznamenal, že jedna z žab Deposito Huevos. EWACC stojí více méně uprostřed teritoria Zlatých žab, ale je záměrně zcela odříznuta od vnějšího světa. Do budovy nepřichází nic, co by nebylo důkladně dezinfikováno, včetně samotných žab, které, aby mohly vstoupit, musí být nejprve ošetřeny speciálním roztokem. Po lidských návštěvnících se vyžaduje, aby si nazuli speciální obuv a všechna zavazadla, batohy a vybavení nechali venku. Všechna voda, která je přiváděna do terarií, byla přefiltrována a speciálně upravena. Izolovaná povaha místa vyvolává pocit podmořského plavidla nebo, což je snad příhodnější, archy uprostřed potopy. Ředitel e ACC je panamec jménem Edgardo Griffith. Griffith je vysoký a ramenitý muž s kulatou tváří a širokým úsměvem. Má v každém uchu stříbrnou náušnici a na holení vytetovanou velkou žabí kostru. Nyní mu jde na čtyřicítku a skoro celý svůj dospělý život věnoval obolech živelníkům z Elvale. Žabího člověka udělal i ze své ženy američanky, která přišla do Panamy jako dobrovolnice mírových zborů. Griffith byl prvním člověkem, který si všiml, že se v oblasti začaly objevovat malé mrtvolky a osobně se sbíral mnoho z několika set obojí živelníků, kteří byli ubytováni v hotelu. Do E-Way ACC byly tito živočichové přineseni z hotelu, jakmile byla budova dokončena. Jeli e ACC jakousi archou, Griffith se stal jejím neomem, když s rozšířenou službou, i když protože zde už byl mnohem déle než 40 dní. Griffith mi řekl, že základní částí jeho práce je poznávat žáby jako jednotlivce. Každá z nich má pro mě stejnou hodnotu jako slon, prohlásil. Když jsem poprvé navštívila e ACC, Griffith mi ukázal zástupce druhů, které už ve divočině vyhynuli. Kromě Atelopa Panamského to byla i rosnička Economy O Araborum, která byla poprvé identifikována až v roce 2005. V době mé návštěvy mělo eWay ACC už jen jedinou žábu tohoto druhu, takže zřejmě pominula možnost zachránit byť i pouhý jeden noemovský pár. Tato zelená, mkavě žába se žlutými skvrnami byla asi 10 cm dlouhá, s nadměrně velkými nohama, které jí dávaly vzhled nemotorného teenagera. Tyto stromové žáby žily v pralese nad El Valé, svá vajíčka kladly do děr ve stromech a vyznačovaly se neobvyklým, snad i jedinečným chováním při péči o potomstvo. O půlce se starali samečci, kteří jí dovolovali, aby jim doslova okusovali kůži na zádech. Griffith se domníval, že při původním sběru pro ACC bylo přehlédnuto mnoho jiných druhů obojživelníků, které od té doby zmizely. Těžko říci kolik, protože většinu z nich věda pravděpodobně neznala. Na neštěstí, řekl mi, ztracíme všechny tyto obojživelníky ještě předtím, než vůbec zjistíme, že existují. Všimli si toho i obyčejní lidé z El Valle, poznamenal, říkají mi, co se stalo s žabami, už je neslyšíme kvákat. Když před několika desetiletími začaly obíhat první zprávy, že se zmenšují žabí populace, s největší skepsí se setkávali u některých z nejvzdělanějších lidí v tomto oboru. Obě živelníci konec konců patří k nejstarším obyvatelům planety. Předchůdci dnešních žab vylezly z vody před nějakými 400 miliony lety a před 250 miliony lety se vyvinuly nejranější zástupci současných podstřítoboj Jedna zahrnuje žáby a ropuchy bez ocasí, druhá čolky a molky ocasatí a třetí podivné beznohé tvory nazývané červoři, červoři beznozí. To znamená, že obojí živelníci existovali nejen déle než, řekněme, savci nebo ptáci, ale byli tu už před dinosaury. Většina obojí živelníků, slovo je utvořeno podle řeckého výrazu s významem dvojí život, jsou stále úzce spojeni s vodní říší, z níž vzešly. Staří egyptěné věřili, že žáby se rodí ze spojení země a vody během každoročních záplav Nilu. Jejich vajíčka, která nemají skořápku, musí být držena ve vlhkém prostředí, aby se mohla vyvíjet. Mnoho žab podobně jako panamští a telopové klade vajíčka do pr proudící vody. Existují rovněž žáby, které kladou vajíčka do dočasných louží, žáby, které je kladou pod zem a žáby, které je kladou do hnízd, která si staví z pěny. Kromě žab, které nosí svá vajíčka na zádech a ve váčcích, existují i žáby, které je nosí ovinutá kolem nohou jako obavas. Až nedávna, než vyhynuli, existovaly dva druhy žab, které nosily vajíčka v žaludku a malé žabky rodily ústy. Obojživelníci se objevili v době, kdy veškerá pevnina země byla součástí jediného kontinentu zvaného Pangea. Po rozpadu tohoto superkontinentu se adaptovaly na podmínky jednotlivých kontinentů s výjimkou Antarktidy. Celosvětově bylo identifikováno něco přes 7 druhů, a přestože největší počet se nachází v tropických dešných pralesech, příležitostně se vyskytují i obojživelníci, jako je Paropucha oblá, Arenon pryne a Rotunda v Austrálii, kteří mohou žít na poušti, a také obojživelníci jako Skokan lesní, Litobates silvaticus, kteří mohou žít za polárním kruhem. Ten je stejně jako několik dalších běžných severoamerických druhů, včetně rosníčky křížkované Pseudacaris crucifer, schopný přežít zimu ve zmraženém stavu jako nanuk. Jejich dlouhá evoluční historie znamená, že i skupiny obojživelníků, které se z lidského pohledu zdají být skutečně podobné, mohou být geneticky vzato navzájem tak odlišné, jako například netopíři a koně. Mezi těmi, kdo zpočátku nevěřili, že obojí živelníci mizí, byl i David Wake, jeden z autorů článku, který byl podnětem k mé cestě do Panamy. Začalo to v polovině 80. let 20. století. Wakeovi studenti se začali z výletů do Sierra na nichž měli sbírat žáby vracet s prázdnýma rukama. Vejk si ze svých vlastních studentských dnů v 60. letech pamatoval, že žabám v Sierra Nevadě se bylo obtížné vyhnout. Kdybyste šla po louce, nevyhnutelně byste na ně šlápla, řekl mi. Byly skutečně všude. Vejk předpokládal, že jeho studenti chodí na špatná místa, nebo prostě nevědí, jak hledat. Pak mu jeden post do z s několika letou zběratelskou zkušeností řekl, že ani on nemůže najít žádného obojživelníka. Řekl jsem, dobrá, půjdu s tebou a půjdeme na nějaká prověřená místa, vzpomínal Vejk. Ale když jsem ho na ta prověřená místa dovedl, našli jsme stěží dvě ropuchy. Situace byla tak záhadná a částečně kvůli geografii zdálo se, že žáby mizí nejen ze zalidněných a neklidných oblastí, ale také z relativně nedotčených míst, jako je Sierra Nevada a hory ve střední Americe. Na konci 80. let minulého století šla jedna americká herpetoložka do rezervace Mont Verde Cloud Forest v severní Kostarice, aby zde zkoumala reprodukční zvyklosti ropuch zlatých, Incilius periglenes. Hledáním v torénu zde strávila dvě sezóny. Na místě, kde se kdysi ropuchy pářily masově, zahledla jen jednoho samečka. Rpucha zlatá, nyní klasifikovaná jako vyhinulá, měla ve skutečnosti zářivě oranžovou barvu. Byla jen velmi vzdáleně příbuzná s atelopem panamským, který je díky páru žalázek umístěných za očima z odborného hlediska také ropucha. Asi ve stejné době si biologové ve střední Kostarice všimli, že se výrazně zmenšily populace několika endemických žabých druhů. Zácné a vysoce specializované druhy mizely a mizely i druhy mnohem běžnější. V ekvádoru zmizela během několika let atelopus plamínkový, atelopus ignescens, častečně návštěvník, častý návštěvník zahrádek a záhumenků. A v severovýchodní Austrálii se už nedala najít paropuchas skokanovitá, taudoktylus idiornus. Jedna z nejběžnějších žab v této oblasti. První klíč záhadnému zabijáku, který hubil žáby od Queen Islandu po Kalifornii, přišel možná paradoxně, možná ne ze Zoo. Národní zoologická zahrada ve Washingtonu úspěšně po mnoho generací chovala pralesničku azurovou Dendrobates tinctorius azureus která pochází ze Surinamu. Pak více méně ze dne na den začaly žáby chované v tamních teráriích umírat. Veterinární patolog Zo odebral z mrtvých žab nějaké vzorky a proskoumal je elektronovým skenovacím mikroskopem. Na kůži zvířat našel podivný mikro mikroorganismus, který nakonec identifikoval jako houbu patřící ke skupině známé jako chytriodiomecity. Di Houby chytriodiomicety di jsou téměř všudy přítomné. Lze je nalézt na vrcholcích stromů, ale také hluboko v podzemí. Tento konkrétní druh však nikdy předtím nikdo nenašel. Ve skutečnosti byl tak neobvyklý, že pro jeho zařazení musel být vytvořen celý rod. Byl nazván Batrachochytrium dendrobibatidis. Batrachos je řecká žába, zkráceně BD. Veterinární patolog poslal vzorky z infikovaných žab z Národního zoo mykologovi na Majamské univerzitě. Mikolog vypěstoval kulturu houby a tu pak poslal zpět do Washingtonu. Když byly zdravé pralesničky Azurové vystaveny, BD onemocněli a během tří dnů zemřeli. Následný výzkum ukázal, že BD zasahují schopnost žab střebávat kůží důležité elektrolyty. To je pak příčinou toho, že vlastně utrpí srdeční infarkt. E ACC lze snad nejlépe charakterizovat jako dílo, které se buduje za pochodu. V týdnu, který jsem v centru strávila, tam byl také tým amerických dobrovolníků, který pomáhal připravovat výstavu. Výstava měla být přístupná veřejnosti, takže z důvodu biobezpečnosti musel být její prostor izolován, a vybaven zvláštním vchodem. Do stěn vybouraly díry, do nichž měly být nakonec zasazeny skleněné vitríny. Kolem někdo namaloval horskou krajinu, která se velmi podobala tomu, co byste viděli, kdybyste vyšli ven a podívali se na kopce. Zlatým hřebem výstavy měla být velká vitrína plná panamských zlatých žab a dobrovolníci se snažili polně vybudovat metr vysoký betonový vodopád. Ale pak nastaly problémy s čerpacím systémem a potíže s instalací částí údolí, způsobené nedostatečným materiálním vybavením na skladě. Dobrovolníci trávili spoustu času tím, že se poflakovali kolem a čekali. A já jsem trávila spoustu času s nimi. Všichni byli tak jako Griffith milovníci žab. Někteří, jak jsem se dozvěděla, byli ošetřovateli VZO, kteří v státech pracovali s obojživelníky. Jeden mi řekl, že žáby mu rozvrátili manželství. Obětavost tohoto týmu mě dojímala. Jejich odhodlání bylo stejné jako odhodlání lidí, kteří přenášeli žáby do žabího hotelu a pak do e ACC a provozovali centrum, i když nebylo zcela dokončeno ale nemohla jsem si pomoci a rovněž jsem cítila, že na malování zelených kopců a umělém vodopádu je něco hrozně smutného. Nyní, když v pralesích kolem Elvale nezbyly téměř žádné žáby, se jasně ukázalo, že přenesení těchto živočichů do centra bylo správné. Ale čím déle byly žáby v centru, tím obtížněji se dalo vysvětlit, co tam vlastně dělají. Chytridiová houba, jak se ukázalo, obojživelníky ke svému přežití nepotřebuje. To znamená, že i kdyby zabila všechny živočichy v oblasti, bude žít i poté a dělat to, co chytridiové houby dělají. Kdyby se tedy žábám z EV ACC dovolilo, aby se svým nejistým krokem vrátili zpět do skutečných kopců kolem L-Vale, onemocnili by a skolabovali. Houba sice může být zničena chemickým roztokem, ale je samozřejmě nemožné dezinfikovat celý prales. Každý, s kým se v e, v e ACC mluvila, mi řekl, že cílem centra je udržet živočichy, dokud nebudou moci být vypuštěni, aby znovu osídlili pralesy a když rovněž uznával každý, že si nedokáže představit, jak by k něčemu takovému mohlo dojít. Máme jen naději, že se to vše nějak vyřeší, řekl mi Paul Kramp, herpetolog z Houstonské zoo, Hustonské, kterou řídil pozastavený projekt vodopádu. Doufáme, že se něco stane a my budeme schopni dát vše dohromady a vše bude tak, jak to bývalo, což nyní, když to říkám nahlas, hlas, zní jako hloupost. Že je někdy budeme schopni dát zpět, s každým dalším dnem pokládám spíše za fantazii, poznamenal Griffith. Když chytry diové houby pronikly do okolí Elvale, nezastavily nestra... nest... se, ale pokračovali na východ. Do Panamy dorazily už i z druhé strany z Kolumbie. BD se šířily po Vysočinách Jižní Ameriky až k východnímu pobřeží Austrálie a dostali se přes moře na Nový Zéland a do Tasmánie. Přehnali se přes Karibik a byly detekovány v Itálii, Španělsku, Švýcarsku a Francii. USA, jak se zdá, se paprskovitě rozbíhají z několika bodů, ani ne tak v podobě jedné vlny, jako v řadě navzájem se křížících vln. V tomto okamžiku jsou patrně prakticky nezastavitelné. Tak jako inženýry, inženýři pracují v oboru akustiky, mluví o šumu v pozadí, biologové hovoří o vymírání v pozadí. V normálních obdobích, období zde chápeme tak, že znamenají celé geologické epochy, dochází k vymírání jen velmi zřídka, dokonce méně často než ke vzniku druhů, a projevuje se v takzvané základní či normální míře vymírání. Tato míra se mění od jedné skupiny organismů k druhé. Často se vyjadřuje v počtu vymřelých druhů na milion druhů a let. Vypočítat základní míru vymírání je namáhavý úkol, který obnáší nutnost probrat obrovské databáze fosílí. Pro pravděpodobně nejlépe pro zkoumanou skupinu, což jsou savci, byla míra vymírání stanovena na 0,25. To znamená, že pokud se dnes na světě vyskytuje asi 55 a tisíce druhů savců, můžeme při této míře očekávat opět velmi zhruba, že každých 700 let zmizí jeden druh. Masové vymírání je něco jiného. Místo šumu v pozadí nastává třesk a míry mizi, mizení druhů, proce vzrůstají. Antony Hallam a Paul Vignal, brýčtí Paleontologové, kteří se tomuto tématu intenzivně věnovali, definují masové vymírání jako událost, která eliminuje významný podíl světového rostlinného a živočišného života v geologicky nevýznamném časovém rozsahu. Jiný odborník, David Jablonský charakterizuje masové vymírání jako podstatnou ztrátu biodiverzity. Kníž dochází rychle a je rozsahem globální. Michal Benton, paleontolog, který zkoumal vymírání na konci permu, užívá metaforu stromu života. Během masového vymírání jsou na tomto stromu provedeny rozsáhlé výseky, jako by na ně zautočil šílenec mávající sekerou. Pátý paleontolog David Raup se pokusil podívat na věc z perspektivy obětí. Po většinou doby, kdy existují, jsou druhy vystaveny jen nepatrnému riziku záhuby. Ale tato období relativního bezpečí jsou přerušována vzácnými případy, kdy nebezpečí vymření prudce stoupá. Historie života tak se stává z dlouhých období nudy čas od času příležitostně přerušovaných panikou. Veliká pitka vymírání, jak je vidět z mořských fosilních záznamů vyústila v ostrý pokles diverzity na úrovni čeledí. Jestliže přežil alespoň jeden člen čeledi, čeleč se pokládá za přeživší, takže na úrovni druhů byly ztráty mnohem větší. V časech paniky mohou zmizet celé skupiny kdysi dominantních organismů nebo jsou odsunuty do druhořadých rolí jako kdyby země koule prodělávala změnu obsazení. Takové hromadné zvraty, ztráty vedly paleontologické hypotéze, že během masových vymírání, kromě tzv. velké pětky, bylo mnoho menších událostí tohoto druhu dočasně přestávají platit pravidla přežití. Podmínky se mění tak drasticky, nebo tak náhle, nebo tak drasticky a tak náhle, že evoluční historie daného druhu mnoho neznamená. Za takových mimořádných okolností se totiž může ukázat, že právě ty rysy, které byly danému druhu dlouhou dobu velmi užitečné pro ochranu vůči běžným hrozbám, se pro něj náhle stanou fatální. Přesný výpočet základní míry vymírání pro obojživelníky nebyl proveden. Částečně proto, že fosílie obojživelníků jsou velmi vzácné. Ale téměř určitě je tato míra nižší než u savců. Pravděpodobně byl jeden druh obojživelníků vymřel asi tak jednou za tisíc let. Tento druh by mohl být z Afriky, nebo z Azie, nebo z Austrálie. Jinými slovy, naděje, že se nějaký člověk stane svědkem takové události, by měla být prakticky nulová. Griffith však už pozoroval několik vymření obživelníků. Téměř každý herpetolog pracující v tomto oboru jich pozoroval několik. Dokonce i já sama v době, kdy jsem sbírala materiál pro tuto knihu, jsem se setkala s jedním druhem, který od té doby vymřel a s třemi či čtyřmi dalšími, jako je panamská zlatá žába, které nyní vymírají v divočině. Dělal jsem kariéru v herpetologii, protože mě baví pracovat se zvířaty, napsal Josep Mendelssohn, herpetolog v zoo v Atlantě. Nepředvídal jsem, že to bude připomínat paleontologii. Dnes se obojživelníci těší pochybnému vyznamenání být světově nejohroženější třídou živočichů. Bylo spočítáno, že míra vymírání této skupiny může být až 45 tisíckrát vyšší než základní míra. Ale i míry vymírání mnoha jiných skupin se blíží úrovním obojživelníků. Odhaduje se, že k vymizení směřuje jedna třetina všech korálů tvořících útesy, třetina všech sladkovodních měkýšů a třetina žraloků a rejnoků, čtvrtina všech savců, pětina hadů a šestina ptáků. K ztrátám dochází všude, v Jižním Pacifiku a v Severním Atlantiku, v Arktidě a v Sahelu, v jezerech a na ostrovech, na vrcholcích hor i v údolích. Pokud víte, jak se dívat, pravděpodobně najdete známky současného vymírání i na svém vlastním dvorku. Existují všechny druhy zdánlivě nesourodých důvodů, proč druhy mizí, ale sledujete tento proces dosti daleko a nevyhnutelně dojdete ke stejnému vyníkovi, jednomu tému druhu. BD jsou schopny svého vlastního pohybu. Houba vytváří mikroskopické spory s dlouhými tenkými byčíky. Ty je pohánějí ve vodě, ale mohou být do mnohem větších vzdáleností unášeny proudy nebo potoky po děsivé bouři. Právě k tomuto typu došlo v Panamě, když se podhodoma šířila východním směrem. Ale tento druh pohybu nemůže vysvětlit více či méně simultální výskyt houby v tolika vzdálených částech světa – Střední Americe, Jižní Americe, Severní Americe, Austrálii. Jednou teorií je, že BD se stěhovaly kolem zeměkoule s lodními náklady afrických drápatek vodních Xenopus laevis které se v 50. a 60. letech minulého století užívaly k testům těhotenství tzv. hogbenův test, když se do samičky africké drápatky vodní injekcí v pravý moč těhotné ženy během několika hodin naklade vajíčka. Překvapivě se nezdá, že by africké drápatky vodní byly Bd nějak nepříznivně ovlivněny, i když jsou jimi běžně infikované. Druhé teorie tvrdí, že houbůl šířil severoamerický skokanvolský lihobates Catesbianus, který byl zavlečen někdy náhodně, někdy záměrně do Evropy, Ázie a Jižní Ameriky a který byl často exportován pro lidskou potřebu. Také severoamerický skokanivolští jsou infikováni BD, a nezdá se, že by jim to nějak škodilo. První teorie znamená jako africký původ a druhou bychom mohli nazvat hypotézou polévky z žabých stahýnek. Takže onak etiologie je stejná. Bez toho, že by ji někdo naložil na loď nebo do letadla, by se žába nesoucí BD nemohla dostat z Afriky do Austrálie nebo ze Severní Ameriky do Evropy. Tento typ interkontinentálního promíchávání, který nyní neshledáváme ničím pozoruhodným, je patrně v 3,5 miliardy let dlouhé historii života bezprecedentní. I když se BD nyní rozšířili na většině území Panamy, Griffith se stále příležitostně vydává hledat a sbírat pro e ACC přežívající oboživelníky. Naplánovala jsem si svou návštěvu tak, abych se mohla zúčastnit jednoho z těchto zběratelských výletů a jednoho večera jsem s ním a s dvěma dobrovolníky, kteří se podíleli na stavbě vodopádu, vyrazila. Namířili jsme si to východním směrem přes Panamský kanál a strávili jsme noc v oblasti Kero Azul, v ubytovně obehnané 2,5 metru vysokým plotem. Za úsvitu jsme pokračovali v cestě a přijeli ke vstupu do Národního parku Charges, Chagres, Chagres, kde stála správní budova. Griffy doufal, že najde samičky dvou druhů, které v e ACC chyběly. Vytáhl vládu vydané povolení ke sběru a předložil ho ospalým úředníkům obývajícím budovu. Kolem nákladňáku čmuchali nějací vyhladovělí psy. Ze správní budovou se cesta změnila v řadu děr spojených hlubokými věžděnými kolejemi. Griffith pustil na CD přehrávači v autě Jimmyho Hendrixe a dál jsme se kodrceli v rytmu bítové hudby. Zběr žab vyžaduje spoustu potřebných pomůcek, takže Griffith najal dva muže, aby pomáhali s nošením. U úplně posledního zluku domů v malé vesničce Los Angeles se tyto muži vynořili z mlhy. Kodrcali jsme se ještě chvíli ve voze, dokud se dalo a pak jsme všichni vystoupili a dále museli jít pěšky. Cesta vedla pralesem, mořem červeného bláta. Každý několik set metrů křížila hlavní cestu uší stezka. Tyto stezky vytvořili mravenci, kteří podnikali miliony, možná miliardy výletů, z nichž si zpět do svých koloní přinášeli kousky zelených listů. Tyto kolonie, které vypadaly jako hromady pilin, pokrývaly rozlohu zhruba velikosti městského parku. Jeden z američanů, Chris Bednarsky ze Zove Houstonu, mě varoval, abych se vyhnula mravencům a vojákům, kteří vám v kůži zanechají své čelisti, i když pak zemřou. Ti by tě opravdu dožrali, poznamenal. Druhý Američan John Chestain ze Zov Toledu nesl dlouhý hák proti jedovatým hadům. Naštěstí jsou ti, kteří by ti opravdu mohli ublížit. Docela vzácný, ujišťoval mě Bednarský. V dálce vřískali vřešťaní. Griffith ukázal na stopy Aguára otištěné v něké půdě. Asi po hodině jsme přišli na nějakou farmu, pro kterou někdo vysekal místo v pravese. Bylo tam nějaké neudržované pole s kukuřicí, ale nikde kolem ani noha a bylo těžko říci, zda farmář opustil chudou pralesní půdu nebo prostě nešel po své každodenní práci. Do vzduchu zlétlo hejno smaragdově zelených papoušků. Po dalších několika hodinách jsme vyšli na malou mítinu. Míhali se tam motýly rodu Morpho, skřídly s barvenými modří oblohy. Stála tam malá chata, ale bylo to taková zřícenina, že všichni raději spali venku. Griffith mi pomohl napnout postel, křížence stanu a houpací sítě, kterou bylo nutno zavěsit mezi dvěma stromy. Čirby na dole tvořila vchod a vršek měl poskytovat ochranu před nevyhnutelným deštěm. Když jsem se do té věci vyšplhala, bylo mi, jako kdybych ležela v rakvi. Ten večer Griffith připravil na plynovém hořáku nějakou rýži. Pak jsme si připevnili čelovky a sešplhali dolů k blízkému potoku. Mnozí obojživelníci jsou noční živočichové. A jediný způsob, jak je uvidět, je jít je hledat do tmy. Bylo to ještě složitější, než to na první pohled vypadalo. Neustále jsem zkouzávala a porušovala pravidlo číslo jedna bezpečnosti v pralese. Nikdy nesej na něco, o čem nevíš, co to je. Po jednom z mých pádů mi Brnersky ukázal tarantuly velikosti mé pěsti, která seděla na vedlejším stromě. Zkušení lovci mohou najít v noci žáby tak, že posvítí do pralesa a hledají odraz světla v jejich očích. Prvním obojživelníkem kterého Griffith tímto způsobem zahlédl, byla rosnička panamská Kochranela euknemus, sedící na vrcholku nějakého listu. Tyto žáby jsou součástí širší čeledi rosněnkovitých Centro Leninde známé jako skleněné žáby, nazvané tak proto, že mají tak průsvitnou kůži, že odhaduje obrysy jejich vnitřních orgánů. Odhaluje. Na to konkrétní skleněná žába byla zelená s malými žlutými skvrnami. Griffith ze svého batohu vybalil pár chirurgických rukavic a navlékl si je. Chvíli naprosto nehybně stál a pak, nepodoben volavce, vymrštil ruku a žábu popadl. Volnou rukou uchopil něco, co vypadalo jako tyčinka na čištění uší, ale jedním koncem přejel žábě po břiše. Položil tyčinku do malého plastového sáčku, později bude vzorek poslán do laboratoře k analýze na BD a protože to nebyl žádný z druhů, které hledal, položil žábu zpět na list. Pak vytáhl fotoaparát. Žába před objektivem netečně pouzovala. Pokračovali jsme v cestě a tápavě se prodírali temnotou. Někdo si všiml žáby bez blanky, stydlivě, Pristimantis cariophilaceus, která je oranžově červená jako pralesní půda. Někdo další zahlédl skokana z druhu Litobates Bates Varsčeviči, která je zářivě zelený a má podobu listu. Zelená. Griffith s každým živočichem rutinně dělal to samé. Popadl ho, přejel tyčinkou po břeží, vyfotil ho. A nakud jsme narazili na pár bezblanek druhu Pristimantis museusos, zaklesnutých do sebe v amplexu, obojživelnické verzi sexu. Ti dvě nechal Griffith na pokoj. Jeden z obojživelníků, které Griffith chtěl chytit, vakorosnička Rohatá a Gastroteca. Hornuta, vydával příznačný zvuk, který se podobal zvuku, který se ozve, když vyletí špunt z láhve španělského. Šampaňského. Jak jsem se barodil ku předu, zrovna jsme šli středem potoka. Uslyšeli jsme zvuk, který se zdál vycházet z několika směrů najednou. Nejprve to znělo, jako by to bylo hned vedle, a když jsme se přiblížili, zdál se zvuk mnohem vzdálnější. Griffith to začal napodobovat a vydával svými rety zvuk vytahované z hádky. Nakonec se rozhodl, že my ostatní svým cákáním žáby plašíme. Brodil se ku předu sám a my jsme stáli dlouhou dobu po kolena ve vodě a snažili se nehýbat. Když pak na nás Griffith konečně mávil, našli jsme ho, jak stojí před velkou žlutou žábou s dlouhými prsty a sový tváří. Seděl na větvi stromu právě v úrovni očí. Griffith hledal samičku, kterou chtěl dodat do sbírky E-Way ACC. Vymrštěl paži, popadl žábu a obrátil ji. Tam, kde mají samičky váček, tato žába žádný neměla. Griffith přejal přejel po břiše, ji a položil zpět na strom. Si pekný kluk zabručel k žábě. Kolem půlnoci jsme zamířili zpět do tábora. Jediný živočichové, které se Griffith rozhodl vzít s sebou, byly dvě malé žáby Andinobates minutus a jeden bělavý mlok, jehož druh ani on, ani dva američané nedokázali určit. Žáby i mloka dal do igelitek s trochou listí, které udržovaly lhkost. Napadlo mě, že žáby a jejich potomci budou-li mít jaké ani případní potomci jejich potomků se již nikdy nedotknou půdy pre lesa, ale budou žít své dny v dezinfikovaných skleněných teráriích. Tu noc lilo a ve svém podobném závěsném lůžku jsem měla živý děsivý sen, z něhož jsem si později mohla vybavit jen jednu scénu, zářivě žlutou žábu kouřící cigaretu ve špičce.